Hej, Poul, hvordan går det? Det går fint. Hvad med dig? Det går også fint. Poul, hvornår har du tid til at se på vores køkken? Ah, jeg har meget travlt resten af ugen, men jeg kan komme forbi på mandag efter kl. 17. Ah, det passer mig desværre ikke så godt. Jeg er til et møde i Aarhus hele dagen. Kan du ikke komme på tirsdag? Jo, det kan jeg godt. Men så bliver det mellem 15 og 16. Ja, det er fint. Vi ses på tirsdag. Og øh, så må vi også finde ud af, hvornår du kan gå i gang, og hvad prisen bliver. Har du fundet det køkken, du vil have? Ja, det er super lækkert. Jeg har brosyrene og tegningerne derhjemme. Det glæder jeg mig til at se. Vi ses på tirsdag. Ja, vi ses. Hej!